إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَيْهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين Braćo moje draga, evo mi se opet okupi smo družnjeva se u okrilju suri Yusuf. Kazali smo da ćemo jedan duži period ako Boga provesti družeći se sa surom Jusuf. Za osnovu komentara ove suri uzeli smo knjigu šriha Nasira al-Umera. Svakako, mnogo je toga što ćemo mi dodati na ovu knjigu. U prošlom predavanju, skoro cijelom predavanju, smo govorili komentaževići faktički samo jednu riječ. Prije nekoliko predavanja, znači počeli smo konkretno komentarisati suru, dva predavanja smo govorili samo o samom događaju vezan za suru Jusuf. U prošlu petka smo komentarisali samo riječi Allahu Tebarakve Ta'ala u drugom ajetu in na enzelnahu Qur'anen arabijen la'allakum ta'qidun mi ga objavljujemo na arapskom jeziku da biste vi razmislili o tome. Prije toga govorili smo o mnogim stvarima komentaršujući ovu riječi obja objavili smo ga na arapskom jeziku dolazili smo se određenim nejasnoćama koji se mogu postaviti u pogledu tog pitanja da li u Qur'anu ima drugi riječi osim arapskog jezika Govorili smo o propisu prevođenja Kur'ana na neki drugi jezik. Govorili smo o pisanju Kur'ana na transkripciju. Govorili smo šta znači riječi množine, kada Allah, to je govori o sebi, ispominje množinu. Prošli put smo govorili samo o ovim riječima, taq ilun, da biste razmislili. Govorili smo o mjestu razuma u vjeri. Pa smo kazali da vjera posvećuje mnogo pažnje razumu. Spomenuli smo nekoliko načina kako čovjek može ojačati ajde kažemo, svoj razum. Između ostalog, spomenuli smo da čovjek konsultovanjem može postići velike koristi i u čitavu predavanju smo govorili o tujj tematici, znači kako pojačati razum, kako, znači, intelektualno napredovati. الثالث آية يقول في التعليقات الله سبحانه وتعالى كارجي. نحن نقول عليك أحسن القصص بما أحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين мы تنيفون قرآن نحن نقول عليك أحسن القصص мы تنيفون أحسن القصص نقول نحن نقول عن أيضا تنيفون قصص نحن نقول قصص Aja sam želio da ta tematyka kuboh da izli da ajda kažem u jednu jitavu i celini. Pocini Allah subhanahu wa ta'la ovu suru sa razgoborom Jusufu alaihi salatu wasalam i njegovog otsa. Kaže Jusufu alaihi salatu wasalam Idh qala Jusufu li abihia abet inni raitu ahada ašara kaukebem vašemse val qamara raitum li isajidin O babuka moj Zdje ovdje je je O oče moj ali je potpunije prevesti o babuka moj. Vidjet ćete, u sljedećem dersu ćemo morati o tome malo detaljnije govoriti koliko šeht nasire Lomar spominje koristi samo iz ove riječi o babuka moj. Samo jedna riječ koja za nas ne predstavlja ništa. Ali ona nosi u sebi mnoge odgojne poruke. Kada kaže Jusuf o babuka moj, ja sam sanjao i usnu vidio 11 zvijezda i sunce i mjesec i vidio sam ih kako se meni poklonili. Znači, Imamo svakako za ovaj ajet također vezano govoriti o propisima snoviđenja u našoj vjeri. Jer ovo je znači kazivanje. Vezuje se za Jusuf alaihissalatu wassalama. Imate jedno veliko pitanje u usuli i fikhu. Da li šerijati prijašnjih poslanika su i naši šerijati? Tako da određene stvari znači ne mora značiti ako su spomenute iz prijašnjih šerijata. Znači da one vrijede za današnji život i za ovaj ummet, či u našoj vjeri određene stvari su derogirale, odviđene propise koji su bili u prijašnjim vjerama, prijašnjim znači, šerijatima. Tako da ćemo miako Bog da, posvjetiti možda jednu ili dva ili više predavanja u kojim ćemo govoriti o snoviđenjima, adabima, tumačenja snova, kako čovjek treba da se ponaša vezano za tu tematiku. U slučaju, i ti ćemo stvari ako Bog da odgoti, pošto je mnogo toga što se treba kazati, a ja želim da to ako Bog da, ajde da što više i prigotovim, što bolje priprimim. Razgovor između Jusufa, ali ih se ratu baseram i njegovog brižnog oca, kojim mu u startu daje velike savjete, o kojima mi kada bi razmišljali ako Bog da, sigurno bi nam mnogo koristili u životu. Kaže, Jakub, ali ih se odma svatju istuk sna, da je pred usvo malelej se let tu v se nam velika budučnost, odgovara, kole jabunej je osin ču moj. La tak so so jala iihva ke feje ki du lekeke da in ne še mubin. Si neojj ne kaži svoje snove, koje se video okazivati svoji braći kako ti ne bi kakve spletke ispletkarili, jer možda i oni shvatije da je preto mu velika budućnost, pa i zavisti prema tebi ne mogu osaburati, bez obzira što ste braća, iako nisu braća po majci, znači oni su samo bili braća po osu, Jusufa, Reise Ratu Saran, i Benjamin, su od jedne majke, a ostala, ostala braća su bila od druge majke, ali su braća po ocu, I mi ćemo također, ja već imam kod kojišći jedan spreman kompletan ders samo o zavisti vračuma draga. Vidjet ćete, znači kako je to veoma potrebna tematika da je čovjek poznaje i evo vidimo ova, ova sura. Sva je protkana na pojentum te zavisti. Do koje mjeri je zavist može ovladati čovjekom? Da čovjek bude spreman svoga rođenog brata ubit. Zavist. Zato je veoma bitno da govorimo o zavisti, o faktorima koji uzrokuju zavist na kraj krajeva, veoma bitno liječenje. I pogledajte kako završava Jakub, alaihissalatu veselam, ovaj zlatni savjet svome sinu, inne šeitane lil insani adubum mubinu. Zaista je, kaže sine, moj šeitan, insanu otvoreni neprijatelj. Mi se večeras ako Bog da, i možda i sljedeći ders, Zbog veličine ove tematike, vjerujte da ja nisam bio planirao u početku da se uoliko zadržimo kod ovog ajeta, ali vjerujte da nisam mogao prići, kad sam pošao čitati, čitavati u tematiku, ajde da kažemo sabirati onaj podatke za obu predavanje, nisam mogao da onaj odolin i da ne posvijetim ovoj tematici malo više pažnji. Nažalost Vjerojte, kada sam pripremao i vidjet vi da li ste ćete se samo složiti ili nećete, to je sad drugo pitanje, ali ja kada sam pripremao ovo predavanje, jednostavno došao sam do zaključka ovo sve što se dešava sad na planeti, i za toga stoji šeitan. Znači, vidjet ćete, znači mi kada govorimo o šeitanu, kada govorimo o njegovim spletkama, ne možemo govoriti osim o osnovu dokaza. I sve večera što spominjemo, sve ćemo samo spominjati spletka, a je doka spletka hadis mi ne možemo ništa govoriti vezano o gaybu osim sa dokazima i vidjećete znači koliko pažnje uzišnje Allah subhanahu wa taala posvećuje ovoj tematici a nažalost ona je vidjećete nama koji se trudimo dolazimo slušamo predavanja mnogo nepoznata da nismo svjesni koliko metoda koristi šaitan Odnosno koliko stvari nam je uzvišen Allah u Kur'anu spomenuo da su to šeitanove metode kako zavodi ljude. I ovdje Jakub ali se nam jasno kaže svome sinu in ne šeitan, ili insani, a dubbu mu bin, zaista je šeitan otvoreni neprijatelj. Treba ga se maksimalno čuvati i hajde kažemo, to je u meni pobudlo želju da malo dublje Iščitamo ovu tematiku i da se, ako Bog da, malo više družimo sa ovom tematikom, jer je velika stvar da poslanik svome sinu, koji će, ako Bog da, kroz nekoliko godina postati također poslanik, dajemo taj jedan otvoreni savjet, što svakako ukazuje na bitnosti tematike. I vidjet ćete, evo u samom stratu, kada budemo govorili o šeitanju, njegovim prilazima čovjeku, kako Allah je jasno dao do znanja koje je šeitan. Normalno, govorit ćemo možda u sljedećem dersu, Allah Suvanova Tala i svoje milosti dao je ljudima načine kako se mogu zaštititi od njega. Ima čakko Lema spominje tamo mnogo razloga zašto Allah Suvanova Tala ostavio šeitana da živi. I o tome mi ćemo ako Bog da govoriti. A znači, dao ga je kao jedan vid iskušenja, ali isto tako ostavio mogućnost da se čovjek zaštiti od njega. E, koliko će ljudi sada se potruditi da se zaštite, koliko učite društiti sa Kur'anom, koliko učite čitavati Kur'an da bi znali kako da se zaštititi, koliko učite izučavati hadis Allahu kuslanika, to je sad druga stvar. Znači mi se ako Bog da večeras družimo sa ovim tematikom, šejtanove prilazi čovjeku. Zbog njene bitnosti, Jakuba lej Salatu selam otvoreno kaže su sinu sine, čuvaj se šejtana, zaista je šejtan otvoreni neprijatelj. Pogledajte samo Kako Allah tebarku je ta'ala jasno, bez imalo, ajde da kažemo, da mi imamo neku veliku potrebu da se potrudimo da svatimo tu tematiku. Imate određene stvari u Kur'anu, sunnetu Allah, ko sam nikada i sada, koji čovjek treba da se dobro koncentriši da bi određenu stvar shvatio. Kako je Ibnu Abba shvatio da je najmanji period koji žena može biti trudna, šest mjeseci. To znači trebaš sjesti, skontati, klikera da ti iskontaš kako je tu. I Ibn Abbas kon to kao jedan od najvećih mufesira u historii Islama i Čovečanstva, Kur'ana, kao najveći mufesir. Ali ovo ustvar, Allah, tebarku teala, nije ostavio nejasno. Kaže, uzvišni Allah, subhanu wa ta'ala, Ja iladina amen od hulufi silmi kafetan, wala tattebi u khutovati šajtan, innahu lekum adubum mubin. U malu prije su bile riječi Jakuba, aleyhi salam. Pogledajte riječi Allah, tebarku teala. O vjernici, u vjeru uđite potpuno. Dobro. I nemojte slijediti šetanove stope. I o tome ćemo govoriti. Šetan zavodi odma, ko što mi pozivamo ljude, s neba pa u rebra. Nemojte slijediti kaj šetanove stope. On polako, milimetar po milimetar. On neće nikad doći čovjek ima kaže, hajde učin kufr. Nema teoriji. Već stopa posto hajde danas namigni sutra, kako si se sestro prekostra, poruka preko nakustra, za rukicu, park i tako. I to je, vidjet ćete, imamo mi primere, imamo mi ovoj tematici, znači pogledate, ja za večera sam pripremio, znate koliko? 44 lista. A još kod kuće imam oko 40 spremni za sljedeće predavanje. A ovo večera sničko ni pola uzeti ono što sam ja pripremio. Či znači, tematika Allahom, znači ja sam se... Zaista iznenadio kad sam čitao ovu tematiku. I pogledaj šta kaže Allah Želšanu. Nemojte slijediti šetanove stope. Prije toga ti kaže uđu u vjeru potpuno. Dobro. I onda... A onaj ko ne uđe u vjeru potpuno šta znači? Šetanove stope slijedi. I onda kaže... Inna u lekum adubu mu bin. vam je šetan otvoreni i neprijeten. I vidjet ćete Allah. Znači, kada vidite... Koje je sve načine, on rekao da će koristiti u borbi protiv ljudi i svoje zavisti. Jer gotovo on je ponižen. Njega će kao džehennem. I on sve što radi, radi i zavisti prema drugima. Ne može on gleda da neko ide putem dženneta. On koristi sve maksimalno. Zato Allahom, ja, zaista ljudi, znači, mogu da svatim zašto su ljudi toliko kivni. Vidjet ćete, znači, većina stvari koje danas vidite, pa vidjet čak ratovi koje vidimo, sve iza toga stoji šeitanska spletka. Ostvarjenje njegovih ciljeva. Zato na Allah Željšanu jasno dao do znanja, innehu lekum adubum mubin, on će vas sprečavati od toga da uđete u vjeru potpuno. Nemojte slijediti njegove stope. U drugom ajtu Allah s.v.t. kaže, inne šeitane lekum adubum fattahiduhu aduba, Inma jedu hizbuhu likum min ashabis sa'ir. Pogledajte kako jasan ajet. Nema uopšte potrebe da se mučiš da ga svatiš. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Zaista vam je šitan otvoreni neprijatelj." I takvog ga smatrajte. U nas je problem što nekad znamo da nam je neko neprijatelj, mi ga ne smatramo neprijateljem, ko što imamo komšiluk. Isto tako. Veliki broj ljudi kako pitaju šejh da maznam neprijatelj brate otvoreni. Ali šta si poduzu da ga se čuvaš, da ne dozvoliš da uđe u tvoju kuću? Eh, to je već drugo. Šetan, da Bog, da ovako, onako doneseš u kuću televiziju, i doneseš porno film i gledaš. A šetan, uff, dođu ljudi, odu na Ti kažeš mali kamenči, ma kaže nek sam ja došao jednom priliku da ja njega iskamenjam. Čovjek ponese volke kamenove. Veli, e, ti si me navratio na ovo, pa ti si na ono, on ne zna da ne ima te dvije stvari, ne imaju neke velike veze, ali on konta, onaj što ima stup tamo, da je to šeitan, i zato zvukaj kamenovanje šeitana. I udri tamo, on ljud, srdit, ga, džavljiv. Božem se mi kaže, ko zrno graška, i takvi kamenice bacaju. On uzme pećinu, još se gužva, ne može se primakiti, pa on baca sa 30 metara i gore sam vidiš hađe, a čelave hađe. Samo vidiš kako se ljudi fataju za glavu, vidi koga gađa, ali ništa, on nema kad čeka da se primakni. Kaže uzvišenje Allah, še itad vam je otvoreni neprijatelj i takvim ga smatrajte. I pazite što kako završaje. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici vatrije. To je njegovo, vidjet ćete sad kad budemo govorili, on, njegovim, on ima dugoročni ciljevi i kratkoročni. Dugoročni cilj je da svakog insana tutne u džehennom. To je njemu dugoročni cilj. A kratkoročni cilj ima i mnogo. A svi opet su, idu u pravcu da dođu do ovog velikog cilja. A to je Allah nam Đelšanu jasno rekao ovom ajdu. On hoće da svi njegovi sredbe im se završi u vatrije. I on te neće ostaviti, vidjet ćete te, spomenut ću pričku ste vi vjerovatno neka slušali onoga Pobožnjaka iz Benu Israila. Kad je tijel umri i te kaže, e, još sad, sad, sad Širku čini, ja ću te spast. Ovaj činu Širku kaže, od tega obisite ga, ubiti tega. Kad ti dođu smrtne muke, nemoj da misliš sad šetan gotovo podigu ruke od mene. Nije, i tada, tada smo ti najslađiji jer on zna da ti tada tebe gubi, umiriš. Tada on ostavlja sve drugi ovi koji su živi, nema više sutra, će on drugog rata ti s njim, on kad vidi na tebi znake da ti je smrt nastupila, tada on dolazi kod tebe. I on je svjestan. On je svjestan da ta prilika se više neće ponoviti. Allah dželal šanu takođe u Kur'anu govori o tome kako će šejtan svoje pravo lice pokazati na sudnjem danu. Ali hvala uzvišnom um, Allah, koji nama to kazao još dok smo na Dunjaluku. Da bi mi o tome razmislili. I mi vjerujemo u ovu, ko što vjerujemo, da smo mi sad tu, jedni drugje vidimo. Allah, da i svoje milosti, kao što tamo spominje, će biti na sudnjem danu, u džehennemu ljudi, da će jedni s drugima razgovarati. Pa će treći doći gledati, veli, U, hvala Allahu, to je jedno dole moja jarani, koji su mene zvali da budim s njima, pa nisam os... Allah nam dao da čitamo o tome, kako bi se mi opametili da mi ne idemo s lošim društvom, kako ne bi se na sudnjem danu kajali. Tako i ovo. Allah s.v. nam priča šta će šetan govorit na sudnjem danu. Pogledajte njegove ispovijesti, sura Ibrahim, 22. ajet, i kada bude sve rješeno, o to, računi kog ko gdje ide, dolazi šetan da i on dadne svoj isprav. Pa kaže, šetan će reći, Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svojeve obećanje iznevjerio. No ja sam došap tavo, bit će ovo, bit će ono, bit će ovako, žijećeš ti, konuha, ali i selam, idu ži. Usti. Kaže, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas povi, pozivao, a vi ste se odazivali. Ti kad vidiš, znači šetan, cent prodaj madu. demagogija živa. Ništa ti on ne može dati. On zove. On viče zove, nikad ne šuti. Ja kažem ja to što ja sam, sam zvao, vi se sami da zivate. Ja kažem pogledaj ti, pogledaš. Ja kažem namigni ti, namigneš. Ja kažem pošali porku, ti pošalješ porku. Ja kažem vako, vako, vako i ti samo, samo ideš za mnom. Ja uopšte ti nisam ti ja mogu reći gdje ti pogledaj, gdje pošalji polja. Ti to ne mogu. Ne mogu ti ja reći gdje moiću đamiju. A mogu treći, pa ne ja vezi, da ti sad gledaj do prođe drugo ovo poluvremene poslušaš klanjat. Pa pustili, završi drugo polovrima, da gledaš penale, produžetke, nakon toga, ej, brate, sad je kasno vi sklenuli u džami, neće ništa, neće ni kleniti, će sad njevezi. Ne, on, ništa, on tebi, ne može on tebi reći, nemojiću u džami. Ali on sam viđe, sjedi, boli, višto je fino, meko, brate, neki napoli, sad zima, aj njevezi, mora se koji put i ne klenjati. I ti samo za njim. Znači, on kaže, ja sam samo vas zvao, a vi ste se odazivali. Bilo je pitanje koliko ćeš ti ti oduprijeti njegovim vesvesama. <clears throat> Kaže, zato ne korite mene, već korite sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Znači, jasno ti kaži, Allah Jelšanu ti dao ovdje lijek kako čovjek znači, da postupa. Reći moja draga, ako pogledamo ono što su islamci učinjenjaci kazali u pogledu ovdje tematike, veoma je bitno da znamo da šeitan ima Dugoročni i kratkoročni ciljeve. Dugoročni cilj njegov je onaj koji smo malo prije spominuli. Jesi da završiš u džehennemu. Sve dok te vidi da ideš u džehennemu, sve dok te vidi da klanjaš, sve dok te vidi da imaš nešto od Islama, on nije s tomu zadovoljan. On hoće na kraj krajeva da te tutne u džehennemu. I tada je on zadovoljan. To je njegov dugoročni cilj. E on ima kratkoročni ciljeve. Sve ovo što govorimo zasnovano je vraćom na kuransko-hadijskim argumentima. I tu smo rekli na početku. Prva stvar od njegovih dugoročnih ciljeva jeste da čovjeka poziva u kufr. Znači, on ima dugoročni cilj da ti završiš u džahennemu. To je dugoročni cilj. A kratkoročni cilj sad on počne. Prvo zove u džeh, o, o, o, kako se zove jedna od njegovih Ciljeva jeste da čovjek postane nevjernik. Normalno kao nevjernik onda ide u đehannen. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hashr 16. ayat kaže slični su šejtanu koji kaže čovjeku budi nevjernik. Pa kada kaže postani nevjernik onda rekne eneberi un min qasam ja chisto tebe. On ga poziva budi nevjernik. Hajde čitaj horoskop. Hajde kod sigri baza. Hajde ovaku, hajde onako. Kada uradi, kaže, eh, ja sam sad čisto tebe. Ja sam svoju misiju ispunio. Ako nastaviš tim putem, završiš tako, čekate, džehennem. Druga stvar. Znači, u je, vidjet ćete, znači, govorit i o metodama koje on koristi. Jedna od metoda, vezana je, znači, kako bi ovu bolje svatili i kod njega je postepenost. Kod njega nema ništa, kod nas pogledaj nekad... Određene stvari, znači čovjek ima i neke zalutale sekte. Kod njih nema veze, razumiješ, i određene stvari koji su haramda ti, ajde, lakša malo, može pomalo, nemoj sam puno. Ali ispravno znači da cilj ne opravdava sredstva. To što imaš ti dobar cilj, to ne znaš da moraš koristiti svakakva sredstva. Cilj je ispravan, moraju i sredstva biti ispravna. Al šeitan... Njegova sredstva, on ti, znači, koristi sve živo. Ako te ne može u kufr navesti, ide na niži stepen. Postepeno. Navođenje na grijehe. Kaže Allaho poslanika, ali se ratu srvom od iskovi za ima muslim. Kaže, šitan je izgubio nadu da će ga klanjači obožavati. Šeitan je to izgubio nadu, da će ljudi koji obožavaju Allaha, njega obožavati. Ali je, kaže, zadovoljan sa onim što je niže od toga. Tahrišbej nekom, da će jedne na druge nagovarati da se ljudi svade, da zavide. Znači, on je zadovoljan time. Ako ne može insana navesti do te mjere da obožaj šeitana, ko što je zaveo dole neke ljude, neko obožaje kravu, neko obožaje ovu, neko obožaje ono, Ako ne može tu dožati, da je ređi, onda može niže znači nagovaranje ljudi da čine grijehe. Pogledajte samo ovaj Kur'anski ajet. Vidjet ćete večerašno citirati dosta Kur'anski ajeta koji non stop govori o šeitanu, njegovim prilazima čovjeku. Kaže Uzvišnji Allah SWT Inma yeridu shaytan an da pomocu vina kocke i kockske unese mežu vas neprijateljstvo i mržnju. Pogledajte kako Allah Subhanahu wa ta'ala jasno daje to znanja šta proizilazi iz kockanja i alkohola. da ljudi sami jednom pročitaju Kur'an i da se zaustave kod ovih ajeta, svatili gde izlazi da lijepo žive na Dunjalku. Pogledaj puno. Šetan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju. Kockaju se ljudi. Ova od njega odnese hiljedu maraka, ova od njega hiljedu, ova od njega hiljedu. On, on samo rježi na njega. Za minutu sad imao sam kocke, 90.000, ali sad prega za 10 minuta mi on uzom. Ništa, samo što smo sjedili. Misli da ga more voliti. Nema teorije. Gdje god mu sutra mogne potpetljati nogu, potpetljat će ne nogu. Isto tako koji se čovjek napije. O, on je najhrabriji na svijetu. I svakako da tu unosi veliki razdor. Treća stvar. Postepenost. Ne može kufr. Ne mogu veliki grijesi. I dušta novotarije. I šeitan. Šeitan voli da čovjeka navede u novotariju, nego da ga nekada navede u određeni grijeh. Kaže, Sufjan, etheuri, bid'a, novotarija i blisu, draža, kaže, nego grijeh. Zašto? Jednostavno. Svi ti, vi to, inšala, znate. Čovjek kogod da radi grijeh, bez obzira koliko je bio daleko od Allaha, on zna da je to grijeh. Sada najvećeg pijanu, koji je odrast u nekoj islamskoj porodci, muslimanskoj, u nekom islamskom društvu, Kada upitaš, znaš ti da je rake, ja zabravim? Pa znam, ali eto, kada ode im neka dijaca se pokaja, tako boda da Allah, da, hajdu. On je svjesan da to nije dobro. Ali ne može se vladati. Ali novotariju, dođe čovjek raditi novotariju. Ali on radi novotariju pod ubiđenjem da to je ibadet. Da je to pokornost Allah. I on se nikad neće toga pokajati. Uštima, ako Allah da, ne, da mu dođe neko da mu pojasni tu stvar, taj propis. Zato šetan više voli navesti insana na novotariju, na bidat, nego ugrije da ga tutne. Zato od grijeha kad tad može doći te obje, ali od novotarije je teško. Zato što je čovjek radi s ubjeđenjem da je tu i badan. Tad ti sad čovjek nešto praktizirati i nemoj tu više raditi. Kako nemoj raditi? Ja to već radi od 30 godina, 40 godina. Sad da ne radim više. Ja time se približavam Allahu. koja tebi sad neko dođe i kaže nemoj klanjati. Nemoj postati. Šta nemoj klanjati? Nemoj postati. E tako, zato što ti viže to i badet, što vidiš da je to približavanje Allahu te barekve Zato je bida'at novotarija šeitanu ekstra draga. Pogledajte, nakon toga, kufr, veliki grijes i novotarija, nakon toga ako šeitan ne uspije, onda ide stepen da čovjeka odgovara od dobrih dijela. Nije uspio čovjeka nikako nagovoriti na grijese, e sad ide ako ništa da ga odgovara od dobrih dijela. Imate hadis koji mene zaista, hajde da kažemo, impresionirao, nisam prije za njega čuo, hadis koji je izbiljžio vam Nesaja ibn Hibban, Šijalban, za njega kaže da je vjerodostojan. Kaže Allahu Bosanika, alaihi salatu wassalam, da kaže šeitan, sjeda, bukvalno provedeno, na putevima kojima čovjek prolazi. Životnim njegovim putem. Pa prva opcija znači čovjek koji ne vjernik. Čovjek koji pokuša razmišljati o islamu. Kaže sjedne on na put čovjek ovog islama. U smislu znači čovjek kad počne razmišljati o islamu, to je njegov put islama. Pa mu kaže, kaže šetan, hoćeš da primiš islam. Pa ti ćeš na taj način, kaže bolan, ostaviti svoju vjeru. Ostavljaš vjeru svoga dida i svog pradida. Kako? Neće da pusti čovjek kad čovjek veldavir je oče islama. Ne, ne, ne. Dolazimo i kaže e, pa znali, kako ćeš ti sutra, bolan? Ti jedini u svojoj porod si Musliman, oni svi nemuslimani. Kako ćeš ti to? Pa šta će ti reći? Pa kako ćeš posao? Pa kako ćeš ovo? Pa... Ma neću, jestu pravo si. Pa zar da umriješ na onome na čemu je bio... Mirko, Frano, mato, onaj, onaj, tvoji didovi, svi Natom je bili sad ti najpametniji. Kaže, ali ga u nekim situacijama znači, čovjek savlada, kaže, pa primi islam. Kaže, ugotovo prije u priješnjim vremenima, znači, ljudi u Darul Kufr, u znači, državama, znači, gdje je nevjerni, nevjernici žive, normalno očekuje se od njega da učini hijdžnu. Dobro, ovaj njega sa vladu primio islam. Kaže, ovaj sad počne razmišljati o hijdžri. Ma kaže, jer on zna, hajde, ostavljaj, nema vezi, hajde, primio islam, gotovo sa vladome. Ali ostavljaj, nek živi sa čafirima. Jer on će tu se opet, utopit će se on. A ovaj počne razmišljati, kaže, ja ovo tefsirim hadisa, znači sad ćemo vidjeti kako hadis kaže. Pa čuvaj, kaže, počne put hijdžri, razmišljati o hijdžri, A on mu kaže... Moza no, ćeš, kaže, ostaviti nebo pod kojim si odrasto. Za ćeš ostaviti svoju zemlju, domovinu, gdje si živio, rodnu grudu. Ideš tamo, neđe u neku meku, u neku medinu, u neku prašinu, živje ti, vam odrasto, zelenilo. Kaže, pa ga šeitan, pa šeitana savlada insan. Pa nakon toga, treći stepen, logično, čovjek primio islam, učinio hijđru, borba na Allah putu. Kaže, čuj, počni razmišljati u džihadu, a on stani na pod džihada. Ma kućeš, kaže, u džihadu, ubiće te. Kad te ubiju, kaže, ostaj iza tebe tvoji mjetak. Osta žena, uženit će neko drugih ženu. Hadi, si rodostojan. A kako on tebe, gdje si najtanj? A u ženu? Ma, ma niće, a niće. Ja poginem, žena osta udovica, uda će se. Ili, ja poginem, ostaj mjetak iza mene, moja žena će to naslijediti, to će trošiti, neće, neće u džehad. A kaže, ako mu da i tu otpora, i savlada šeitana, pogledajte što kaže Allah, poslanik, alihi, salatu wassalam. Kaži ko da otpora i kreni u borbu na Allahom putu, kaže, ima pravo kod Allah da ga Allah uvede u džennet. Pa nastavlja, kaže, ako pogini u borbi, ima pravo da bude džennetlija. ako, kaže, krene negdje pa se utuši, ka, ima pravo kod Allah da ga Allah uvede u džennet. Kaže, ako ide na putu, znači u borbu, na Allahom putu, padne sa jahalice i umre, opet, kaže, ima pravo da ga Allah te varike uvede u džennetu. U svakoj situaciji, znači, toliko je dao otpora sa vladu i šeitana, da je taj čovjek, znači, zaradio nagradu Allah s.w.t. dženneta. Također, šeitan nam je znači jasno, braću moja draga, u suri Al-A'raf kaže, jasno kazao, kunijem ti se, govori šeitan, Allahute baraka ve ta'ala, kunijem ti se da ću i na tvome putu, pravom putu presretati. I pogledajte, kaže pa ću iz prijeda, iz straga, iz desna, iz lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih nije zabavna. Znači, on je dao ovdje do znanja, kaže, na pravom putu ja ću njima zasede postavljati. Prilazim sa leđa, iz sa zada, sa strane, samo da te zavede. I znači, Allah s. v.t. nam te stvari nije ostavio onaj, nejasne čak nam ih je detaljno pojasnio. I vidjet ćete, znači, da je šitan i kako uspio kako u pojedinačnim slučajevima da je ljude odalje od islama, tako i grupe, države. I pogledajte, danas, ja sam, vjerujte, mnogih stvari, ga sam ovo čitao, pokušam to danas pretočiti i pogledati kroz prizmu današnjih vremena, či zaista čovjek vide mnogih stvari. Pogledajte, Allah Želšan nam govori u Kur'anu <clears throat> kako je šeitan zaveo u narode, Imate doga događaj kada Hudhud -hud govori Suleimanu alihi salatu wasalam da je tamo našao neko kraljevstvo, kraljica Belkisa, vlada i pogledajte šta kaže. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da imaju svega i svačega, sve im je dato <clears throat> i ona ima, kaže, prijestu veličanstveni, vidio sam da se i ona i nje narod suncu klanjaju, a ne Allahu Tebarko Teala. Dobro, i šta kaže? Šeitan im je prikazao lijepim njove postupke. Ljudi u kufru obožavaju, znači, suncu, suncu se tlanjaju, ali na ubjeđenju da je to hak, da je to istina. Šeitan im je njihove postupke lijepim prikazao. I vidjet ćete kad budemo govorili o metodama, ovo sada citiramo ovaj ajed kako bi potvrdili, da je bilo naroda kompletni kao što i danas imamo velike narode i nacije koji ne mogu da shvate gdje je istina. A na kraj krajeva vjerujete i za toga stoji šejtan sa svojom vojskom. <tak> Također od njegovi tih nekih malokratkoročnih ciljeva jeste da oni ljudi koji su dali otpora da im ne da da u potpunu nagradu Čovjek ne može, ne može ga savladati, mi smo evo već govorili kad smo bili u Fatuvoj džami, tri, četiri predavanja ja sam govorio kod studenta držu dosta predavanja, greške u namazu. Šetani ljude selektiruju. Imaš ljudi koji on toliko odradio, čovjeka, ja sam musliman, ali nikad ne klanja. I taj to što on govorio da je musliman, pustiti tu. Ja, ok, bitno je srce, ja sam bolji od 90% ni u džami. To taj maš je zastavicu šetanova i maš je, Oni ne vidi, sam da maši sa njom. Ima drugi koji klanja, ali klanja kod kući. Nije se vlazio šetan da u džemak, a ono što klanja kod kući postavi televiziju prije sebe, prati dnevnik i klanja. Pitno je li da sam klanju, kako si klanju, koliko si klanju, šta se klanju, to je manje sad bitno. Ima treća skupina, sa vlada su šetana, ode oni u džamiju. Malo navika, malo sa vlada u šetana, ali dođe u džamiju, gleda gore, gleda dole, gleda kroz prozor, kako je vrijeme, šta piše na zidu, kakvi su čarapi, ko miće prstom, ko diže ruke, ko je ušao, ko je izašao, sve ga interesuje. I vi vidite na svakom koraku. Mobite e mi se tu se posle i tako i taj odsvag namaza skoro nema ništa imaju oni četvrti koji mašallah klanjaju gledaju prema da se fino ali misli njegove u Mekki, u Medini, u Palestini, dole gleda kuc na onoj seđjadi u Palestinu pa iz Palestini u Irak, malo pa preko Iraka u Medinu opet na umru, Samre. sam gri sam Čovićevič, a des selam alejkum, selam Znači, šetan te neće ostaviti. Rekao sam ti, dok si živom te neće ostaviti. I mi imamo dokaze za to. Samo je problem što ljudi neće da razmišljaju. Boži poslanji kaže, čovjeku će biti napisano od njegovog namaza i upizano iliko koji je razmišljio namazu o namazu. Pogledajte, ovaj vjerodostan radij iz kojeg je zabilježio ima muslim. Poznati, ashab Uthman ibn Ebil'as, došao je Božijim poslanikom, kaže, Božiji poslaniće, šeitan se ispriječio između mene i mojog kirajeta u namazu. Ne mogu se skoncentrisati na Kirajt. Žali se, ashab, ashab zna arapski, ali kaže, ne mogu se koncentrisati. Šeitan se ispriječi između mene i njega. Kaže, Allah, u poslanik, hadisu, znači, kod ima muslima, taj šeitan, kaže, iz zove se Hinzeb. I on kaže kada ga osjetiš, kaže, zatraži utočište, kod Allah, tebarka ta'la, a'udhu billah, minne šetan ar-rađim, a'udhu billah is-same il-alim, minne šetan ar i pljucni tri puta na lijevu stranu. Kaže, pa sam uradio, pa me Allah sačuvaju i zaštitio od toga. I imate drugi vjerodostojen hadis, <coughs> koji je zabilžio Buharija i muslim. Svima vama na njegov početak poznat, kaže, kada šetan čuje da se uči ezan, On, kaže, povježej da prostite vjetrove pušta. Kad zauči jezan, on se vrati. Kad zauči i kamet, on opet pobjegni. I onda kad se zauči kamet, kaže, dođi kod klanjača. Kaže, uskorkeda, uskorkeda. Sjeti se, kaže, toga, sjeti se toga. Stvari koje se nikako nije mogu sjetiti. Zato, u nas, kad nešto izgubiš, samo kad je stanje u namaz. U nas, sjetiš džetje. Kaže, toliko on insana zavede, to su riječi Božije poslanika. Sjeti se ovog, sjeti se ovog, sjeti se ovog, sjeti se ovog, sjet kaže, dok dovede čovjeka do te imiri da čovjek ne zna koliko je klanja. Se to desilo, kako šputa? Pogotovo kad nauči klanat u džematu. U džematu klanjaš, zahođujem, hođa strmo, ti strmo, hođa brdo, ti i za njim, četiri, pijet, tri, nije vez. Ti klanjaš kotkuće čovječe, koliko li sam, tri, četiri, pet, sehvi seždava, jel sam li, nisam li. A se ti u namazu i posil i pokupio, i ženio se, napio kuću i naumri bio i zaposlio se i nema džete nije bilo. A na kraju sam znaš da ne znaš kako posiklanju. To su riječi božiji poslanika. Ali se leto sa nam. Također, šetam braću, maja draga, ima mogućnosti da ljudima šteti I da ih uznemiravamo. Pogledajte samo neke primjere, možda neke nismo ni znali, neke jesmo. Dešava li vam se ikada da čovjek spava i sanja neke loše stvari, ustaneš, kodate, ta ramva je pregazio. To je šeitanog djela. To nam je loko stani kazu. Znači, uznemiravate jelesno. A ja znam neka, znači čovjek ustani vjeruj mi, ako si ustao negdje oko 8, do podne treba da zaboraviš onaj osjećaj koji si imao usno. Alao usani kaže imaju tri vrste snova, jer doslovno ja o tome što ćemo god govoriti kad budemo govorili o tomačinju snova, vrstama snova govoriti o onaj načinima tomačinja snova i mnogim nekim drugim stvarima. Jer od kaže, snovi se dijeli u tri kategorije. Jedna od njih je snovi, kaže, od šetana, kojima on hoće huzn. Hoće da čovjeka rastuži. Čovjek ustane, ono, logika je dok ustojiš spavu, se fino, ustojiš vesel. Nema čovjek, ustane. Koda ga je cijelu noć neki bokser groho. Nikakavu. Luka je znači da ustaneš, da si nako vesel, da si pun elana, da radiš, da živiš, ali znači zbog snova koje je čovjek vidio. Zato kaže se Allaho poslanika, wasalam, kada neko od vas vidi lijep san, neka ga ispriča onima ljudima koji je voli, jer je to, kaže, onaj, od Allaha subhanu wa ta'ala. Neka se zahvali Allaho i neka priča onima koji voli. A kaže, ako vidi ono što prezire i ne voli, to je, kaže, od šetana. Kaži, neka traži od Allaha zaštitu od njega, kaži, i neka ga nikome ne priča. A prije toga, znači, imamo vjerovnostan, li juhzine bihi Ibnu Adem, ibn Adem, kaži, loši snovi s njima šeitan cilja znači, da čovjeka rastuži. Također, šeitan može uzrokovati, braću moja draga, i zazvati požare. Namo je to nepoznato. Vjerujte, dosta puta se desi požar. Šta je požar? Dođu i vještaci, stručnost ima niđe ništa. Ali požar. Kaže Allaho poslanika, jer je dosta na Adisu, <klično> kaže, kada krenete spavati, ugasite lampe. Jer zaista, kaže, šetan ukaže ovoj, pa je pokazuju, znači, govoreći o mišu. Njemu, kaže, ukaže na lampu i on, kaže, pomoću lampe zapali kuću vjerodostojen hadis. Također, šeitan insana uznemirava odma dok se rodi. Zato kad no djete se rodi i crkne, šeitan ga ščipnu i bocnu. Odmah startom kaže, hop, evo, znaš, moja se žrtva. Osim, Isu, sina Mirjeminog i u jednom Rivajetu, i njegovu majku, nije uznemiravao. Svi ostali, kada se rodi, ako se rodi živo djete, onih hodba u samom startu malo bocni, dajući se znanja, znači da je tu. <tak> Također, uznemirava ljude, nažalost, malo je onih koji ne uznemirava u tom pogledu, to je da je ortak ljudima prilikom hrane i prilikom spavanja. A sahabi su imali obočaj, običaj, kao što rešlo, je što je vjerovostljena disma, Da kada se stavi sofra, niko ne dira sofru, dok ne dođe Allah poslanik i prvi počne jesti i spomeni bismilnu. A više puta se dešavalo, jer šeitano je bitno da samo neko uzme jedan zalogaj bez bismili. Kod to svi ostali poslije kad bismila, ne, sam je bitno da neko odpočne bez bismili. To se znalo desiti u viši rivajta i predaja, Boži poslanik sedi sa sahabima i neko kaže dođi u jednoj predaji, jednom došla žena, pa nakon njemu kao da ga neko gura. Gura ga, što bi rekao naš naroda namon, Kaže, pruži ruku da uzme Boži poslanik za ruku. Ne, čekam. Poslije djevojčice dolazi čovjek, trči. Samo da jedini, samo da uzme jedan zalogar. I zato pratite, ran. Stavi se sofra, sam dijete, dođi i čopi jedan zalogar. I ode. Njega, za njega, za njega ide šeki. Samo jedan zalogar uzme. Samo je bitno da se načmi, bez bismilije. Do se naći to je njemu večera. A dok se naći mi sa bismilom, ovo valja gladovat. Isto tako čovjek kak ulazi u kuću bez bismili, znači oni kad čovjek ulazi u kuću u bez bismili i bez dovije, kažu evo nam konak još kad počne se jesti, bez bismilne kažu, ehe, evo je konak, još je hrana, ma nema, znači, pansijon, potpuno sve, znači, imaš spavanje, imaš konak, imaš ranu, u redu, se, ba nema, pet zvijezdica, znači u redu. Ali ako uđeš bismilom, nema konaka, jediš bismilom, nema ne hrana, znači, sve nam je to potvrđeno, braću, moja draga, onaj vjerodoslovnim hadisma. Čak imate vjerodoslovni hadis, da Allaho poslani, kada je u pitanju piče še Alban je albani isto potvrdio irodostujnost ovog hadisa, da jedan čovjek pio stojeći. Pa Allah, usanika salatu wasalam, kaže mu, ti, kaže, povrati to što si popio. Kaže, lime, zašto veli da povratim? Kaže, e je suruke, en ješrabe make, el her, volio, kaže, da je to tobom maca pila, ti piješ i maca s tobom ne bi, kaže Allah posliniće, kaže, kaže, pa إنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان zai sta kaže pivo s tobom tako na taj način kad piješ onaj koji gori nego mac maca ništa šta tu se isto isto se malo gadi al ništa ne smi kaže pivo i s tobom šejtan počelo ovaj hadis je hadise vjerodostan također od ti neki tjelesnih uznemiravanje jeste ulazak u insana ko zna vjerodostan dokad da šejtan može ući u insana Ono, sihrni, sihrni, što ja znam. Čovjek kad zirne, on uđe, ali ne dokaz da izaće. Dobro, ali dokaz da, da znači čovjek može biti opsihren. U tom kontekstu. Imate, znači, Šivul Islami, ta ime navodi konsenzus islamskih čenjaka da čovjek može biti potvrgnut sihru. Da može, znači, šivita nući u njega. Imate dokaz da Allah Jarsanu kaže u Koranu u toj kategoriji Allah subhanahu wa taala o, o kamati pa kaide alladine yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabatuhu min al kaže oni koji jedu kamato biće proživljeni na sudnjem danu kao onaj koga je šejtan dotirom izbezumio dotirom znači uvarič mes se misli onaj koga je šejtan usred še. cvijali kako se ponaša čovjek kad ima problema sa sihrom i kada šetan u njega uđi. Kako čovjek čupa, kako skači, kako vrišti, e tako će biti na sudnjem danu proživljeni oni koji paratevi kamatom na dunjalku. Kaže uz više oni koji jedu u kamatu bit proživljeni na sudnjem danu kao onaj kojeg je šetan dodirom izbezumio, znači u smislu ušao je u njega. To je dokaz postojanja onaj sihra. Mi ćemo evo početi, ako Boga, pa ćemo vidjeti dok li stići. Imamo dosta interesantnih stvari i da možemo u mnogim stvarima prepoznati sebe i svoj život i neke stvari kako se zaštiti, začuvati. Nakon smo govorili o tim nekim dugorošnjim i kratkorošnjim ciljevima, šetano ima toga još. Imamo i metode što je nama svakako interesantno, kako šetan zavodi ljude. koji metodama i kako ih zavodi Spoko, počet ćemo raz o nekima govorit, pa inša Allah, se zaustavimo. Prva stvar, to je njegovna metoda isprovana od davnina pa sve do današnjeg doba, a to je uljepšavanje batila. Ja gledam nedavno na TV-u, nisam gledao na TV-u, pošto TV, već sam gledao na internetu kad je bila na afera oko nikaba, ne nikaba, gore dole i sad ono kamera voda Bosarbi pita jednu ženu šta vi mislite oni kab kaže ona žena je kaže tako divno biće, kako možemo mi dozvoliti sebi da se žena pokrije kako je šeki njoj prišuo i mi tvrdimo da je žena fino biče mi kao zato što je vina treba je pokriti ne gleda svako ali šeki njoj se došao kaže viš kako je žena fina Ne treba pokri, je svako vidi. Znači mi u osnovi se slažimo da je žena kao biće lijepo biće. Ali je problem što gledamo jedni ozgor, jedni od ozdu. Ona kaže, pa žena je lijepo biće, to, to, to, to je tako plemen, to, to ne treba sakrivati, nek svako vidi. Koga napraviš kolači, iznesi tamo džego od naslomice, nek moje na njih idu. Kolač se napravi fino u frižider, če nema muha. E, tako da onaj, hoću da vam kažem, znači uljepšavanje baltila. Tu što ne, nekome i tamo nekom, čovjek kaješ, alkohol, šta je, fali alkoholu? Toliko je, znači, okorio on, toliko ga je šeki odradio, da on da lale ti zavudu vidi lijepim. Čovjek vidi čovjek sve, na kuti za cigare piše, duhan šteti zdravlju. To u bilo kojoj drugoj stvari da bi ljudi rekli ovaj neno, ne, znam što čovjek sad dođe i hoće da skoče iz ne moj slomčeš se o oču. Pa moj ba svi kažu stolike sine ubićeš. Hoću. I proizvođaš se napisao na kutiji Duhan šteti zdrav. Duhan šteti trudnicama. Ništa drugo osim šeki uradio svoj posao. Za malteri su oči, ne vidi. Prikazuju mu tamo slike iz gorla pluvuća, iz ovo. Ma, moj dedo kad je živio 60 godina, on je dohanio tri kutije dnevno. Nikad mu ništa nije bilo. Znači, uljepšavanje dalaleta i zablude. <clears throat> Kaže, znači... Kur'anski ajet, ispovijest šetanova, gospodaru moj reče, zato što si me u zabludi doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti. Jasno nam Allah Jeršanu dao do da će on ljudima poroke lijepim predstavljati. I nažalost kaže, mi živimo u tom vremenu, onaj jednostavno, kada se ljudi toliko izopačili, toliko, znači, oddalili od dvjeri, oddalili se toliko od prirodi i insanstva. Da znači i poroke smatraju dobrim stvarima. I to ništa drugo, građa moja draga, nije do, znači šitana u posu. <hums> Također od stvari kojima šetan zavodi ljude, jeste pretjerivanje. U najgore čovjek ureda sam da ide po sredini. Bilo gdje da te skreni, lijevo ili desno. Zamislite, ja sam sino što spominio u fahde ovoj džami, zamislite da dođe nama čovjek. I kaže, ja evo sam donio danas namjeru i nijet da ću svaki dan... Postiti. Od danas do kraja svog života ja ću postit. Šta bi mi rekli? E, brate, ja dobra muslimana. Ili dođe drugi kaže, evo, danas ja svaku noć, cijelu noć klanjam noć i Šta bi mi njemu rekli? E, brate, mašalati. Mašala ti. Zato što mi gledamo na tu stvar kratko vidimo. Boži poslaniku kada je čuo za mnu trojicu ljudi jedan od njih kaže, ja ću cijelu noć klanjati. Nije ću spati nikako, jedan kaže, ja ću Svaki dan postiti, neću mrsiti. Treći kaže, ja se neću nikad ženiti. Kaže, Allah, postaviti, ste vi to rekli? Kaže, jesmo. Ja, kaže, i spavam. Ali i klanjam na veći. Ja postim, ali i mrsim. A ja se i ženim. Ovo je moj sunnet, koga ostavi, nama ne pripada. Tugoročno gledanje. Ne može. Na jasab koji je došao, hoće da postim postavda, ali i nama, Kaže, Bože, postaviti, manje uzmi. Mogu ja i više? Poslije kada je osirio, kaže da sam u ovog dom prihvatio olakšicu Božih poslanijeka. Jer u nije bilo kad uzmeš i badet rad gotovo više. Nema šta. Znači neke dobro uvoljene i gotovo, tu se do kraja života. Kaže da sam u ovog dom. Boži poslanijem, pusti tri dana u svakom mesecu, svako dijelo, sedesetorastupno građuje tri dana, tu tijekom mjesec čita. Ma mogu ja više? Pa više, pa više jer je došlo do dva dana. Davudu pust. Kaže, nema više, možu ga i više. Ne može više pa ne može bolje. A kaže, Da sam Bogdom prihvatio ponudu Božjih poslanika. A pogledaj ovoga, ovo ovaj kaže, ja ću svaki dan postiti. Zna Božjih poslanika da tu ne možeš izdržati. Zna Božjih poslanika ne možeš izdržati cijelu noć klanjati. Ako god se sa vjerom hrva, vjera će ga savladati. Zato ćeš klanjati mjesec, dva, tri, svaku noć, ali onda kad počneš rastovarat sa sebe, onda rastovaraš, bacaš šifar za više i ne klanjaš. Guliš, guliš, guliš na filama, ona filama i onda kad pođeš rastovara, onda rastovaraš. I znači šetan jedan od načina jeste. Jeste, braćo moja draga, preterivanje. Imate također jednu ekstra interesantnu metodu, samo nama potrebna da razmislimo o njoj, a to je što Arapi kažu general selfe odgađanje činjenja dobrih djela. To je, braćo moja draga, kao što kažu neki se, selefi, un virukum selfe fe inneha ekberu džundi iblis. Kaže, ja vas, kaže, upozoravam na selfe. U arapskom, kad ćeš nešto kazate u budućnosti, kaješ selfe. Kod nas to nema u našim jeziku. Uradit ću. Dečki, nemojte se vrtiti. Nema u nas ta riječ u arapskom selfe. Nešto u budućnosti. Zato kaže ovaj Selef, od Selefa 1, kaže Ja vas upozoravam na djeć Seufe, kao ako Bog da, inšalav rače, to je jedan od najjačiji vojnika šeitanovi. Trebao joj početi ući Cufaru. Po hoćeš ne, šeitan ne kaže nećeš, Ni nije on budala. Jer on dokaješ ti da on te kaje nećeš, ti onda, e hoću odstra počnijem. Ja on kaže, hoćeš sa so, kokot pa što je brate sve poćit kur a samo on tebe sve te on te sve nospiri jest jest ti ka što je sutra a pa, ne moj sutra preko sutra sutra malo odmori se malo pripremi se fino kupi sebi sufaru i skopira pa će preko sutra pa pita se sad da sa te odgodim Sutra ti, možda, nisi ošao u sufar u kopiru, prekostravi pre, pre, treba ići, e, eh, treba ženu voziti doktoru gore dole, treba vrata šlame, treba kupiti, jer on nema vezu, dok sam pruđio sezona, pa ćemo tu zimu, sako bovog da, nema šta, sad je ljeto, inako ne može se učiti ta zima, kad dojel, sad dok sam malo sad ja odmorim, s početka zime, a što je kraj zime, za mesec dana će sufaru. I tako. On uvijek ima džokera, uvijek dolazi sa opcijama. Selfest, ako bovog da, arabski naučići ja jako to, to sve fino ako voda naučiću kur'an slušaš dersu o hivzu kur'ana a ja bi da budem hafiz od sutra počinjem hivzat gotovo počeo sam jedan dan drugi dan treći dan ja sad napravim jednu pauzu Jedno, dva dana se malo odmoriš jer nemoj previše pa onda nastavim A da ta pauza mešto dva dana, ona bude i pet dana, i onda učiš opet jednu strancu, i onda neđe, odputuješ, vratiš se, ma znaš šta je, bit će ja možda sljedeće godine, ove godine ne mogu. E tako. Nikad tebi ne ide kontra. Jedan od metoda njegovi, da ti dolazi sa strani, odakle ti voliš. On nikad ne ide u jednosmjernu. On prilazi ljudima sa onog kuda voli. Zato, neće šeta, vidi čovjek, na primjer, lupam. Čovjek je tako, možda ostario, šta ja znam. I sad, da vidiš, da njega šetan nagovara nešto vezano za žene. Ta će njemu prošli vozovi, kakve žene, kakvi montirači, kakve, njega tu više ne interesuje, ne potrebi za tim. A on zadoćiš tog čovjeka, možda s jezikom, pošto je jezik mašala, mlad, uvijek, glamata, glamata, priča, ovjeri, potvara, gibetine, mimeti, gore, dole, lijevo, desno, znači. Tu, tu mu prilazineće, on zato ćeš vidjeti jednog mladića, djemo je najteže se strpi tu, a tu što on prilazi Insanu, on je onaj, oni stvari koje čovjek voli. Zato znači, recu moja draga, onaj kaže Ibnu Džauzi koliko se kaže puta dešava, kaže da neko od nevjernika, židova i kršćana pomisli na islam. I vidi da je islam kaže, juš, kada je to bilo? Kaže, vidi on da islam lijepa vjera i vidi i, i hoće da primi islam. Kaže šeitan, on duđe kaže, da da to, primit ćeš ti islam, ureduje. Ali gde malo još o tome razmisliti, još ti to i studiraj, još ti to, kako to bude temeljito. Da ti to dobro shvatiš, da ti to dobro izučiš. I on kaže, aha, dan, podan, umre i ne primi islam. Neće ne njemu reći, ne još primiti islam, Ne. Dajte ti još, kaži, iščitaj dobro ti to, kad primiš da si temeljito, da je to baš da znaš taj. je I kaži, koliko je ljudi koji... I tako isto pokajnici, to je sve govoro Ibnu Džavuzija, kaži, koliko je ljudi koji pokajanje odgađa. Ma, ne vezi, dok odiš nađ, kad se ti vratiš sađa, ako Bog da, onda ti više nećeš ni lagat, nećeš ni petat, nećeš ni kamati, nećeš ni krast, nećeš ništa, onda ćeš redovno klanjati, do tada nema veze sutra dan na cestu, auto te zvizne i u kabur otišu bez pokajanja. I tako. Allah dani neko je da dočeka taj dan da ode i nahađi, ali velik broj ljudi, onaj kako se zove, ne, do, ne doživi taj moment. Znači, braćo moja draga, ova metoda svakako onaj, treba je se pripaziti. Kazao sam, znači mi onaj trebamo jednostavno prošto te mnogi neke stvari prvo sebe preispitivati, a druga stvar vidjet ćemo Mnogi stvari će nam se, ako Bog, da pojasniti i, i ajde da kažemo, objelodaniti kako i na koji način je šetan određeni ljude iz našeg okruženja onaj zaveo. Također od njegovih metoda jeste obećanje. On njega ima obećanja, kod se ne stidi, ni slagatni ni ništa. Uvijek ima obećanja. Biće, hoće, ureduje sve. Čak s odnokuranskim ajetima, ono obećaje čafirima doapadite na muslimane, ma viste jak, ja sam s vama, pomoći vam drugi, samo napred. Al kad dođe gusto, ko što je bilo, ubici na bedru i kada im je šetan kao lijepe njegove postupke, predstavio rekao, niko vas danas ne može pobijediti i ja sam vam kaže zaštitnik. Onda je on kada su se dva protinci tabora Taborasu Kobila natrak uzmatnu i rekao, ja nisam ništa sama. Ja vidim ono što vi ne vidite. Hajte, hajte na bedra, hajte. Al kada je gore došlo, ja kaj ljudi idem. Pa čekaj, kažu njemu, pa su nam ti rekao da idemo. Ja kaže, vidimo ono što vi ne vidite. Ja vidim gdje će i bilo zgor, gdje je to pobiće sve živjavili, ode ovdje dok, dok imaju još vremena. Ja vidim, kaže ono što vi ne vidite. A prije toga, hajte, ne bili, ne bili to bilo razlog da se iskorijeni islami muslimani. Svakom slučaju, znači njegovih objećanja, ili kao što nam govori Kur'an, onaj, kako on bogataše zavodi kada ono ljudi umišljeni. Moj, ja, su se znao ovako je snač na dunjalku, ja citamo nekako snač. Ljudi vjeruju u svoje sposobnosti. Kaže uzvišnjela smanatela, suri kef. A ako budem vraćen, gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. Imam ja i na dunjalku, ali ako odem tamo, jer sam imao na dunjalku, ja ću imati tamo još više. Tako njih šeitan. Imaćeš ti više. Pa ti to, bolan. Ti kako si uspio na dunjalku, ti ćeš ti tamo nekako snaći. Ti su nalažljiv. E, moraš ti klenjati. Ne moraš ti postati. Znači, njegovih objećanja je onaj, prepuno. I evo, hajde, onaj, koliko nam je stalo da ja si? E, eh, tamo moguću ćemo priču ispričati, time ćemo završiti. Šetan se ljudima predstavlja, odnosno to su dvije metode i te, te, sa tije dvije metode ćemo onaj završiti. Dvije njegove metode, jedna je postepenost i druga je da se on ljudima predstavlja kao savjetnik. Ova predaja, znači velik broj fesira i spominje u Kur'anu, ona je kao Israiliat, ali znači, mi šala, nadam se da nema smetnje da se ona spominje zbog njeni koristi ne Kyoto asve možda slušali ali baš evo izvor znači da spomenemo kompletni 16 17 stupa šetanovi prenosi se znači od vehba da je ona je prepovijedao tu priču da je u Beni Israilu bio neki pobožnjak bio pobožnjak znači toliko pobožan da je bio prepoznatljiv sume narodu da je bio on baš naj najpobožniji insan suga vremena u isto vrijeme U njegove blizini su živjela trojica braći sa sestrom. I oni su odlučili da idu u borbu, da li je to džihad, da li šta je, ali uglavnom mišljam, trebali da idu u borbu, šta će sa sestrom? Gore, dole, tamo, vamo, jednog glasna stav, kažu, ostavit ćemo je na brigu i pažnju kod tog pobožnjaka. On ima tamo negdje, onaj, kak se zove, svoju bogomolju, gdje, gdje i baljeti, gdje zikri, ima pored te bogomolje neka kuća. Ostavit ćemo i u kući, ne kod njega, u kući. I oni došli u njemu i kažu, mi bi dostavimo sestru, mi idemo sve trojica u rat, dostavimo nju u toj kućici kod tebe. Šta ti kažeš? Ma evo uvod zubidla, kaže, kući te kod Nema teorije. Nemoguće. Neću. Kaže i nisu prestali da ga nagovaraju, nagovarali dok on nije pristup. Dobro, pod uvjetom ona u toj kući, a u ovoj kući. Ništa ja sa njom nemam. Ja donesem hranu pred svoju pogomolju, ostavim i iza uniđim u kuću. Mene više ništa ne interesuje. Mi treba neko ženu, znači pazit, ranit. U redu. I pogledajte, znači ja sam baš sebi stavio, znači te neke stope, kako je onaj kak se zove, šitan odradio ovog pobožnjaka. Prva stvar znači Tako je, teko je život, oni u borbu, on ranu ostavi pred vrata, zatvori svoje vrata i onda ide gore nasprat, zikret klanjat. Ona iskuće, iziđe i uzme hranu i kući. Prošlo, kaže, vremena, prošlo vremena, kaže njemu šeki, pa bolam veli, kako bolam ti da ona dolazi, o da ona, tebi je već i seva, ti voliš se vape, ti si pobožan, što ti ne odneseš do njenih vrat, sam ustao pred vrata. Samo ostaviš pred valata, pokucaš i ti se nazad vratiš. Kaže, pa je ga jedno vrijeme, došartavamo, došartavamo, dok mu nije, dok se nisu dogovorili. On kaže, pa hajde sve, da, zbog spazi. On tebe na, se, na seba te navraća. Ha, svi dje I tu ima. Onu dato u momentu kad insana vidi da je krenuo pravim putem, on ti je spreman ukazati na neku drugu stvar koja je seba također, ali manja od onih koji sti krenu. On kad vidi ne, ne može ništa i to je zadnja opcija, kad vidi da čovjek ide pravim putem i krenuo na veliko dijelo, on minimalo daj okrnji, makar okrnji daj uzme ga u neki drugi sevap. U sevap poziva, samo neke manje od onoga, znači on nikad ne gubi nadu. Bilo šta da okrnje ureduje. Jo kaže ovom pobožnjaku bolan veli: "Ti si pobožnjak, ti voliš se valupe, što inađe odeš sa prednjenu kuću, kuku, sva svaka stopa ti seva što ju nosiš, onaj kak se zove ran. Pa je tako." Nakon toga Ajde da da ću ja malo skratiti, dugo je tu, znači onaj, stope su malo pomalo, pa je on sa njom počeo, znači kad ona sad dolazi po onaj, kak se zove, kad dolazi po hranu, kak se zove, pa se oni vide pa malo razgovor. Hajde, kaže Balan, oni braćaju, otišli ona sama. Hajde, ne da ideš tamo. Samo ti odgovor pros prozor sa malo upitaj se kako si, šta si, kako zdravlje, jel ti dosadno? Kaže Balan, ona jadnica sama ošla, braća tamo u borbu, nema se pa poludi će. E, samo upitaj se kako si. Kaže, pa tako, pa tako. Pa vremenom, Nije to dobro da se tako dozivate, čuje narod. Pa je bilo čak, ima ovdje opcija kad je ona išla ono preko, kaže, nemoj, kaže, da, da nju narod gleda kako ona voda, haj ti odnesi tamo da je zbliži. To je tebe što narod vidi, veli, nije sramota za muško. Ali žensko, ako hoda nju će neko vidjeti. Pa, razgovor, razgovor, pa kaže što ne bi malo otišlo kod nje u kuću, brate. Sama, samo je to čisto sa njom da porazgovaraš. Odneseš tamo hranu, sa njom porazgovaraš i, i tako. Dok je nije poljubio, dok je nije dodirnuo I dalje je se završilo da je zatrudnila Kad je zatrudnila, rodila djete Šeki dolazi sad njemu Kaži, šta ćeš sad reći braći, oni ti ostali sestru najmane imanet Oni sad dođu, djete, ti pobožnjak folovi neki golovi Čije djete? Pa šta je veli dže izlaz? Pa kaže, brate, ništa, ubi djete, ona kad dođe, oni neće zna, da je ona rodila djete, on im to neće kazat. Pa jesu dobra veli, opcija, on uzme dijete ubije ga. Ali on odmah dolazi sa s drugom opcijom. Kaže, zamisliš da će ona prešut, kad oni sad malo prijemu govori i normalno, ona ti neće, kaže, kazat. Ali kad je on završio sa, sa jednim metodom, kaže... Pa zar misliš da te ona neće kazat? To je njeno djete, volim bilo. Ona to voli, ona će kazat da si ubio njeno djete. Pa šta mi je bilo i sad dalje činti? Kaže, ubij Zakopaj, nju. Zakopaje, kad oni dođu, kažeš, šta, omorla, će neko sad ulaz dole uzim, da je vidi kakva je ona. Zakopaje, šta je bilo, omorla i gotova stvar. Ubije i nju i zakopaje. Prošlo vremena, prošlo vremena, oni došli iz borbi. Če je sestra, kaže, on što bih rekli naši ljudi, rahmet joj duši, kolanskoj suši. Nije, kaže, sestra je umrla. Da vam budi na pomoći, on se kaže, isplakali ali završena stvar. Sestra umrla, to ću sad nekog ulaz Ali še ki ne ostavlja nikoga, došu on usan san I kaže, znaš ti šta je bilo istina s vašom sestrom? Poznao, kaže šta je bilo, umrla dok mi tamo bili, ova fin fino zakopu i završena stvala. Ma ne, kaže Čeović. On je nju nagovorio na blud, on je, ona je sa njim bila rodila djete i ubio i nju i djete i zakop od pa vidjete. U istoj noći ode i srednjem i najmlađem sinu, se trojici isti i san. I sutra oni ustali, Svi se zgledaju, sam ružan, sam sanju, jesam ružan, sam jesam ružan, jesam ružan. Šta si sanju? Tako. Sanju kaže da naša sestra nije umrla, da je ubijena. Kaže na najstarima, daj ljudi, pustaj veli šetan to snove, pustaj, niko će vjerati u snove. Kaže najmlađi, ja volim, kaže da odkopati, ja to ne vjerujem. Da se uvjerim. On odkopa, Boga mi krajnje djete mrtvo. Ubijena ona, ubijeno djete. Njega zovnu... Šta je ono, mi otkupali, našli. On kaže, prizna sve. Gdje yes, je zbilo i kaže kako je bilo. Priznam sve šta je se desilo. Pa On je ljuti, nakvi ubit. Samo čovjek, glava za glavu. Dolazi njemu šeki. Živ. Malo prije, kod njih sad, opet kod njega. Kaže njemu, pa znaš da sam ti sve namistio. Pa, pazi. Kaže, znaš da sam ti ja sve namjestio? Prvo da si nosio ranu, pričao gore, dole, pazinal, pa je ubio i sve. Kaže, znaš da sam ti ja to sve namjestio? Pasti. Al kaži, ja te mogu sad spast. Ko što sam ti kaže ja ovo sve naštimo i njima kazo sve, ja te sad mogu spast. Pa ali šta je čint? Kaži, ništa, samo reci da se ne gdje neviš u Boga, da se čafir, veli, odmah ćemo to riješiti. No, kaže, nevjernik, sad na kace, sam je spašaj. E, kaže, jes nevjernik, jes, vodite ga, ali, ovi već došli da ga ubiju. Samo u zadnji moment došlo da iskoristi, da vam pruži džokera. Jes nevjernik, jes, sto posto, sto posto u redu, vodite ga. I, završa je se život jednog pobožnjaka, tako, ta priča, znači, ne ulazit njenu vjerodostojnost, ali ukazuje, braću moja draga, na njegovu postepenost. I tako ćete vidjeti ljude koji su, hajda, reklimo nekad, Visoko kotirali, možda bili priznati u društvu, bili morali, bili čestiti. Pogledaj njegovu historiju. Nema to, to nikad nećeš naći da čovjek danas bio u džami i sutra kažu vidjel ga u diskoteki. Nema teorije. Ali polako, nima ga na predavanja, nima ga na aktivnosti. Malo se odaljio, malo televizija, malo ovo, malo ono, malo staro društvo. Što ćeš da? Na... Pa dave ti mi, dave ti mi. I tako, malo gore, pomođu, mjesec, dva, tri ha? dok se taj plašt skinije, dok se malo stid istupi, vidiš ga malo, nema ga u džami, nima ga u džematu, pa nima ga na džumi, pa tam pa vam pa ga oti, jedan dan, on pred kafićom sjedi, pa prvo pije kafu, pa suk, pa onda, hmm, naplaćuju ovu sipaj rum, piši kafu, gore, dole, tamo, vamo, i tako znači, onaj, Dudi postepeno se, braću moja draga, gubi. Zato čovjek, ako primijeti na sebi da je počeo malo verglad. Odma ide tamo dizne da ti malo pročerpiš, ti malo paljenje, znači, jer šeitan ne znači, da te pozove odmah u kufr. Postepeno, braću moja draga, je jedna od metoda šeitanovi. Mi ćemo se, ako Bog, da je ovdje zaustaviti. Hoćemo, ako Bog, da U sljedećem predavanju govoriti o tim još nekim metodama interesantim, a svakako ćemo ako Bog da pokušati da završimo s ovim sljedeći put ako možemo i kako onaj i načine koji su opet vjerom precizirani pa etima kuranskim hadisima Allahu postani kavselom kako čovjek može da se onaj odupri šitanskim vesesama, odimo lašmano tela da nas učistimo i tišnim imenima, odimo lašmano tela da nas poduči propisima vjere. Onim Allahu Subhanahu wa ta'ala, dragi moji braćo i na Krešvan Talanova, jedan kišoran dan, da vam to je